де прислівник «так» в аналогічних фразах дуже поширений. Еті явлення замечались і раніше, так і що в прошлом году ми наблюдали. Прислівник «отак» інколи буває синонімом слів «наприклад», «приміром», як це бачимо в першій фразі. Усякі бувають дива «наприклад», «приміром», «ідеш собі лісом». Із цього видно, що й у наведеному на початку реченні більше писувало б слово «отак». А так ідеш собі лісом. Тим часом, як у реченнях темрява була така густа, що ми не бачили, чи їдемо ще селом, чи в'їхали вже у ліс, так це був ліс, відчуваємо, що тут треба поставити тільки слово Раптом, а що як, ану, ж? Не завжди слушно ми користуємося прислівником раптом. Якщо у фразі то цілий місяць не було його, а це вчора раптом приїхав із живих уст, цей прислівник стоїть, до речі, то цього не скажеш про таку фразу, взяту з сучасної білетристики. Туди вона й глянути боїться раптом побачить там когось із земляків. Прислівник раптом, як і рівнозначні прислівники зненацька, враз, нараз, указує на несподівану дію або появу когось чи чогось. Раптом усе затихло, Леся Українка. Раїса раптом одхитнулася від приятельки і тихо скрикнула, як ранений птах, Коцюбинський. А коли йдеться не стільки про несподіваність дії, скільки пропускається можливість дії або появи когось, тоді краще користуватися висловами «А що як? Ануж!» «Піду я до Бондаренків, ануж Петро вже приїхав з живих уст. Я можу піти туди». А що як ніхто ще не повернувся, і хата замкнена, з живих уст? Отож у наведенні вищі невдалій фразі краще написати «Вони глянути боїться, а ну, або а що як побачить там когось?» Уперто чи наполегливо? Завод Уперто працював далі, щоб учасно виконати почесне замовлення. Читаємо в одній газетній статті. У такому тексті прислівник «Уперто» не підходить, бо він надає дієслову, якого стосується негативної функції. Наприклад, барометр Уперто показував дощ, хоча в той день не капало навіть і сонце блищало часом крізь хмари. Коцюбинський. У наведенні на початку фразі дієслово «працювати» вимагає прислівника з позитивним значенням. Таким буде слово «наполегливо». Те саме можна сказати і про прикметники впертий і «наполегливий». Упертий, як свиня з живих уст». Василь – людина наполеглива, трудовита. Копеленко. Щоденно, щодня, щодень, щоднини Слова «щоденно», «щодня», «щодень», «щоднини» ми бачимо в нашій класиці і сучасній українській літературі. Я єсь той, який щоденно на будові, на посту, дичина. Ходив я в садочок щодня виглядати, глібов. По конвіку Прометея та Морел карає, Щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, Шевченко. Для величних будов батьківщини, для майбутнього щастя, Щоднини лися-лися гаряча сталь, шпорта. Усі ці чотири слова мають однаковісіньке значення, хіба тільки з тою різницею, що слова «щодня», «щодень» ми часто чуємо в народному мовленні, але далеко рідше можна натрапити на «щоднини».